טוב, נמצא איתנו באולפן פה אהרון בורג, והוא לא סתם נמצא איתנו פה היום, כי יש לו משהו מעניין, ואנחנו, האם זה קשור ל... קודם כל נשאל את השאלה. נו. הייתם מזהים במה מדובר. אז תנסו ככה לחזור חמישים ושש. פחות או יותר, שנה אחורה, שיער נפסק כן. בארץ. אגב, מי שהיה מפיק אורגת ורדימון היה אצלנו במעדן ויניל בשנה שעברה. כן. טוב, <מדוחת> זיהית? <laughs> כן, אני חושב שכן. אתה, אז... אתה יודע, כן, גיליתי לך. בדיוק אבל אם לא היית אומר לי, לא היית יודע. פר. אוקיי. Okay. אז יום יום הולדת לצדי צרפתי. Hey, לא. יום הולדת לצדי צרפתי יהיה בעוד uh, ארבעה ימים. אהה. ביום שישי. Uh, אבל אנחנו נקדים. ונאחל לו uh, מזל טוב ונרצה לדבר איתו. וה, והוא יתנו על הקו? Uh, מיד נדע. ע, עדיין לא. עדיין לא? עדיין לא. אז... Uh... אז בינתיים, ועד שהוא, יהיה, ועד שהוא יהיה כאן, נאמר שהשיר הזה הוא מתוך שיער, אמרנו. זה השיר היחיד בעצם סולו של צדי ב... בשיער. אתה יכול לשים ברקע בינתיים את נולה שמש יד, שזה השיר הכי מזוהה כן, עם, אה... אה... עם... אה... שיער. אה... והוא אה... ילווה אותנו עד שצדי יעלה. רגע, ובעצם את... את זה הוא כתב את המילים? לא, לא, לא, לא, צדי לא כתב את המילים. צדי, לא, לא. צדי לא. הופיע, שיחק בשיער, ועד כמה שאני יודע... הוא גם היה השחקן הכי מנוסה שם בהפקה הזאת של, של שיער. מה אתה אומר? כי רוב המשתתפים שם היו פנים חדשות וצעירות, למשל צביקה פיק, גבי שושן וצביקה נויק, כן. שוקולדה, <אח> הם היו שם. <אח> ומשם הוא זינק לקריירה <אח> עצמאית, הוא וגבי. <אח> <אח> לא ציינו, שוקי לוי היה שם, כן. ככה שהוא באמת היה הכי מנוסה שם בכל הקאסט. והוא גם עשה מה שעיצוב שם, עכשיו, עכשיו, לא, מעניין, מעניין שלו, הוא היה שם על תקן של שחקן והשיר הקטן הזה ששמענו. כן, זה מתבשל, מתבשל. כן, לקראת, אחרי שנדבר עם צדי, אנחנו נראה לאיפה הוא המשיך הלאה. כן, מה... אנחנו יודעים לאיפה הגיע היום. אנחנו יודעים <laughs> לאיפה הגיע היום, כן. אבל הייתה לזה נקודת, נקודת, קרי... נקודת התחלה, כן? לקריירה לה... מפוארת. לקריירה הנוספת כבמאי וכ... כן, קריירה מפוארת מאז ועד היום. מפוארת ו... מאוד כן. מאוד. כן. אנחנו מדברים על יותר מ-55 שנות קריירה בתחום הזה. כן. אנחנו עדיין מצפים שהקשר ייווצר. צדי, אז צדי על הקו, אז בוקר טוב צדי. צדי, אתה על הקו? נכון. איזה יופי לדבר. אני מקווה שלא הערנו אותך כל כך מוקדם ככה. לא, לא, לא, אני כבר בדרך החוצה. צדי, תגיד, מותר לומר בין כמה תהיה ביום שישי? 27. לא, אין בעיה, אין לי בעיה עם זה. אני לא, לא כל כך, לא כך מבין את זה, אבל כנראה זה הגיל. אז אפשר לומר שאתה כמעט בן שמונים הכי צעיר בעולם. אני, אני לא יודע אם הכי צעיר, אבל שמונים ואני מרגיש טוב. כן, כמו ילד, ככה אנחנו כולנו מרגישים באותו מצב, תאמין לי צדי, כולנו מרגישים ככה. כי לא פעם אני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות שאני בגיל הזה שאני נמצא עכשיו, זה קצת נראה לי מוזר, אז אותו דבר, אבל זה נורא קשה הזאת, שהגיל רץ, ואתה מרגיש אותו הדבר, אתה מרגיש כאילו שאתה... בין 17, בין 17 ככה, ממש. איך תחגוג, אם בכלל? לא, אני, אני פוגש חברים לארוחת ערב ביום שישי בערב, שום דבר מיוחד. כן. אין, אין, תשמע, אין בזה, זה לא איזה מין לא, דבר, אני לא יודע להסביר לך, מה יש לפגוג? ביני לביני, ששרדתי 85 שנה, זאת החגיגה האמיתית. זה נכון, נכון, זה, זה. זה בהחלט נכון. מעבר לזה, אתה יודע מה... מעבר לזה, עשית לנו עולם נפלא עם כל מה שעשית, עם כל ההפקות שלך, עם כל הדברים, שזה דבר מדהים. אני מקווה, אני, אתה יודע, אתה לא מרגיש כלום, נכון, אתה עובר ואתה מסתכל אחורה. ואתה אומר, זה אידיוטי להסתכל אחורה, כיוון שמה שהיה היה, והכל נמחק, ושום דבר לא נשאר, ואתה מבין את זה, ואתה גם מקבל את זה, אני לומד לקבל את זה. לא הכל נמחק, צדי. לא הכל, כבודו ומעשיו לא נמחקים. ואצלך זה עשית פה פלאות במדינה עם מעשיך, לכן לא נמחק שום דבר. תגיד... כיף לשמוע את זה. על מה אתה עובד עכשיו? כי אתה תמיד עובד על משהו. עכשיו אני עובד, בוודאי, אני מתחיל חזרות עוד שבועיים על מיקה שלי. זה מה שיהיה ב-2Mix. יפה. באותו משרד הפקות שעשה את אמי. וזה דווקא מרגש אותי, כי זה עלה לפני המון שנים, מי כתב את זה? זה עלה כאן לפני עשר שנים. משתתפת משיק קליינשטיין, וגל מלכה, ויש לי כמה אנשים טובים. אוהד שחר ו... ו... איך קוראים לה? סליחה. לא משנה. לא משנה, זה אבל... זה... יפה, זה... וזה מבוסס <אז> על שירים של יאיר רוזנבלום, כמובן. זה, זה, זה גם מצחיק, זה, זה, בוא נגיד שהשירים של, של רוזנבלום שזורים בזה, אבל זה לא מבוסס על השירים, זה לא בגלל השירים. יש סיפור, סיפור חזק, לדעתי, וחיזקנו אותו עכשיו עוד יותר, אני וגדי ענבר. יד ענבר ואני, ושהוא כתב את זה, הוא המחזאי, וזה סיפור על האופוריה שמדינת ישראל הייתה ב-66'. ב-67, כן. אחרי מלחמת אה, ששת הימים, כן. והמחזה מסתיים ב-73', שפרסם את יום הכיפור. זאת אומרת, ה השוק, אבל הסיפור הוא סיפור אהבה של שלישייה כזאת, של, של, של גבר ושני אשים, כל מה שקרה קרה לו במלחמה, הוא השתנה, אחד הפך לדתי, אחד אה, אה, קיבל הלם קרב, אה, אה, אתה יודע, כן. דברים שאנחנו חיים אותם גם היום. Mm -hmm. מה עם המונח החדשה של הזמה או מסכה? בדרך? כן, כן, כן. ירחינו צילומים על רק באפריל. ותמיד זה מרגש אותי, זה מרגש מפחיד אותי ומלחיץ אותי, למה? כאילו שאני מרגיש תמיד שאני האידיוט של הפאנל שלא קולט כלום. צדי, הם רוצים אותך ככה בכוונה הם רוצים שזה יהיה, כדי שזה יהיה... אבל צדי, אתה יודע שאתה הכוכב האמיתי של הזמר למשהו. נשמע לא טוב מה שאמרת, זה משמע לא טוב. כן, אבל... אתה... עושה את עצמי אידיוט. לא, אבל אתה הכוכב האמיתי בכל הסיפור הזה, מה? לא, לא, לא להגזים, יש לי שחר ואופירה וזהו לא, no, אני תמיד מרגיש לא נוח ותמיד אני מתאמץ נורא בשנה שעברה הרגשתי קצת יותר טוב, אבל נכנסתי אחד, אבל זהו אבל שמה, זה, זה, זה, זה, דבר קשה, זה. האמת היא שזה, באיזשהו מקום כיף אבל זה התמודדות כל יום צילום אתה מגיע עם כאבי בטן אתה יודע, מה, מה, אתה מקבל את הרמזים ואתה מתחיל לחפור, לחפור בראש ולזרוק כל שמות ול, ולחבר את השמות ובעצם אתה מגיע סטטיק וזורק פתאום <laughs> והוא, <laughs> <זה>, והוא מזהה מייד <laughs> הכל עם <laughs> מילה שהוא אומר בוייס <laughs> אם שמעתי משהו בוייס <laughs> למה אני לא שמעתי? <laughs> <laughs> <laughs> צדי, אנחנו euh, לפני הראיון אנחנו השמענו את אין בליבי ספק מתוך שיער. וואו, משנת שישים ותשע. שבעים, שבעים. שבעים, שבעים. שבעים. וזה בעצם היה תפקיד המשחק האחרון שלך, נכון? משם אתה הלכת לדימוי. לא, האמת ששיער לא התייחסי. כתפקיד, אתה יודע למה אני מתכוון? אני גדלתי בתיאטרון הווירטוארי, okay. חלמתי להיות המלט, אתה יודע למה אני מתכוון? וגדלתי מגיל 12, אתה יודע, תיאטרון כבד באותה תקופה, כן, כן. תיאטרון <laughs> כן. וכשעזבתי והלכתי לברמן, החלטתי שאני לא חוזר לתיאטרון, ואז אהוד מנור השפיע עליי להיכנס לשיער, כלומר, בתור איזה דבר. עכשיו, בבר הייתי כל יום מאחורי הבר רוקד את המוזיקה <laughs> של שיער, כיוון שכל העולם השמיע, זה היה, uh, זה, uh, היו שם כמה שנים אקווריוס, <laughs> וכל כן. מיני דברים כאלה שהיו שלהיטים <laughs> וזה הדליק אותי. אז אני לא יכול לקרוא לזה, איך אומרים, זה לא תפקיד בשיער, זה בין מין בין בין בין בין <עת> לחיות. שנה חייתי את הדבר הזה על הבמה, זה להשתולל, זה לאלתר כל יום מחדש, זה כיף. אתה לא, אתה לא שחקן רציני, אתה לא מבצע תפקיד, אתה, אתה חי איזו מציאות אחרת. Oh, זה התחיל מדויק <עת> להגיד. <עת> מציאות של תעבר אחר, וזה גם, ואחרי זה כן עליי להיכנס לעולם הבידור. ומשם בעצם אתה אה, הלכת לבימוי, והתוכנית הראשונה שביימת הייתה התוכנית היחיד של חווה אלבר נכון. נכון. ואנחנו ניפרד ממך בשיר שאני מקדיש אותו למוישה שלנו, המראיין האחר בתוכנית. <laughs> זה שיר שנקרא מוישה מוישה, מתוך, מתוך תוכנית היחיד שלך ואלבר שתיים. באיזה שיר? אני לא מכיר את השיר הזה. <laughs> הנה, תשמע. <laughs> צדי, אנחנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים ועוד הרבה <laughs> שנים <laughs> של, של <laughs> עבודה. נהדרת שאתה עושה על הבמות, ואנחנו כבר קובעים לנו דייט לדבר ביום ההולדת ה-86 שלך. ואנחנו מחכים לראות את ההפקה הקרובה שאתה הולך לעשות לנו. תודה הכי חשוב. אז יום טוב, מזל טוב. תודה רבה. אני יודע שכל ההפקות החדשות הם אלה שנותנים לך את הבטריה להמשיך הלאה. נכון, זאת אנרגיה. כן, זהו זה. זה, זה, הכל, זה, הכל מ takeaway, זה הכל מתחיל ונגמר. בדיוק. תודה רבה לכם, תודה לך, צדי, להתראות, ומזל טוב. ביי. תודה, ביי. טוב, מוישה מוישה צריך להיכנס, משום מה הוא... הוא נעצר במחשב... הוא uh, נבהל ממך, מוישה. נבהל ממני, לא, אבל הנה, עכשיו הוא פה. <אז> מוישה מוישה לי יצא למילואים יושב בתעלה חודשיים מלאים תבוא כבר חזרה יוצאת לי הנשמה עד שאראה אותך שקט לא אדם על השולחן פרחים אני לך אשים מה עד הנעים לכים לך אני אכין תבוא כבר חזרה יוצאת לי הנשמה חודשיים מילואים מתים מגעגועים סגלי לבן רצח, הנה כאן נעצמות, אצל בעונו, תבוא כבר חזרה, יוצאת לי הנשמה, עד שאראה אותך, עמוד מדי מוישה, סוף סוף פתח, יש לך צורה, תוריד את הנעליים, רק עכשיו שטפתי את הרצפה. תשים את הכביסה בחוץ על הקזוסטרה, לא אל תפזר בחדר, תראה כבר יש אי סדר. קודם להתקלח, נו טוב שיהיה. אני חשבתי דווקא שקודם נשב, נשתה ספל קפה. מה? אין שמה סבון? שלוש כמעט, בין שתיים לארבע, זו שעת המנוחה. תבוא כבר לאכול, הכנתי את הכל, האוכל התקרר, נו מוי שתמהר. הכל כבר על האש, הסטייק יהיה יבש, זה כל כך מייאש, מדוע תתבושש? עורק על המטבח, הברד לא נפטר, ואם אתה כבר בא, תביא את הצבא כדחם. גם הכיור סטור, כבר לא יורד בו כלום. מוישה, מוישה מה התחלם? השארת את הנעליים בחול <קש> אני אמרתי לך, התכוונתי שתוריד אותן ותיקח אותן איתך <קש> אתה נועל אותן, <קש> בשביל מה מוישה? רק עכשיו חזרת הביתה, מוישה, <קש> מוישה, לאן אתה עולה? מוישה, מוישה, מוישה <קש> <קש> יורד לתעלה, <קש> לקפוס לי קצת שלווה טוב זה, אז אתם מאזינים לי רדיאקס וזה היה שיר שצדי צרפתי, זה היה לכבודו, לכבוד היום, היום הולדת שלו.